15. fejezet Kémek a sivatagban 1990. december másodikán Bagdattól délre egy férfi a sivatag lakók koszos ruhájába mozdulatlanul feküdt egy vádi mélyén. Hajnalodott, és a homok dermesztően hideg volt. Éjjel a hőmérséklet nulla fok alá süllyedt. A férfi fejét gyapjú húpta fette, ami a sárán törzshöz a legrégebbi iszlám sufi szektához tartozását jelölte, amely törzs a hatalmas iraki sivatagban vándorolt, és akik fanatizmusát tisztelettel teli félelemmel emlegette a többi törzs. Ám a férfit lojalitása a több száz kilométerre nyugatra fekvő országhoz Izraelhez kötötte. Ugyanis kátsa volt. Ruháit a Mossad raktárából válogatták össze. Álneve Shalom volt. 1990. augusztusában Saddam Hussein csapatai megszállták kuvaitot, ami az öbölháborúhoz vezetett. Kuwait lerohanása a nyugati titkosszolgálatok látványos kudarcát jelentette. Egyikük sem jelezte a közelgő eseményeket. A Mossad megpróbált bizonyítékokat szerezni azokra az információkra, amelyek szerint Saddam biológiai és vegyi fegyvereket halmozott fel Bagdattól délre fekvő területeken, ahonnan nem csak Kuwaitot, de Izrael több városát is elérhette. Sábtáj Sávit azt mondta, az eddigi információk alapján feleslegesen keltenénk pánikot a lakosság körében egy elrendelt riadókészültséggel. Shalomot azzal indították útnak a sivatagba, hogy derítsék ki az igazságot. Sálom kemény túlélési kiképző programon esett át a negev sivatagban, ahol elsajátított olyan képességeket, mint hogyan ismerje fel a célt a homokviharban, hogyan találjon vizet, és hogyan maradjon távol az emberektől. Éjjel-nappal ugyanazt a ruhát hordta, hogy kellően viseletes legyen, mire útnak indul. Sok időt töltött a lőtéren is, hogy még biztosabb legyen a gyors tüzelésben, a tűzpárbajban. Leckét kapott gyógyszerismeretből is, hogy tudja, mikor kell bevenni tablettáit. Egy egész délelőtt tött térképek memorizálásával töltött, hogy megtalálja majd a sivatagból kivezető utat. Egy másik feladatban pszichológusok kérdéseire kellett válaszolnia. Mit tesz, ha elfogják? Megadja magát, vagy öngyilkosságot követel. Egy sebesült izraeli katonával találkozik, aki egy másik küldetésen vesz részt. Megáll, hogy segítsen neki, bár tudja, úgyis meg fog halni, vagy tovább megy. Salom válaszaitól nem függött semmi. Csupán azt voltak hivatottak vizsgálni, milyen gyorsan dönt stressz helyzetben. A moszat pszichológusaival stresszódó gyakorlatokat tanult. A küldés előtti időben már csak azokat az ennivalókat fogyasztotta, amelyeken a sivatagban is élnie kell majd. Koncentrátumokat, amiket majd összekever vízzel hatalál. Egy nyelvtanár a szufik nyelvjárását gyakoroltatta vele órákon keresztül. Farsi és arab nyelven folyékonyan beszélt az előtt is. végig végigjárta a nehéz kiképzés minden fokozatát, és 1990. november 25-én felszállt az izraeli légierő egy CH-536-os Sikorszki helikoptelére. Csupán Dani Játom vezérődnagy ismerte az útvonalat, amelyen megközelítik az iraki határt. Az akció résztvevői között volt Benjamin Netanyahu, leendő miniszterelnök is. Játomnak ez a barátság később a Mossad igazgatói székét jelentette. De ez még messze volt akkor. Azon a decemberi hajnalon, amikor Sálom kikémlelve a vádi peremén a horizontot figyelte, nem is sejtette, hogy küldetését egy Tel Aviv döntésnek köszönheti. Azon a megbeszélésen jelen volt Játom mellett Amon Silach, az Amon igazgatója, és Sáptál Sávit is. A legfrissebb híreket tárgyalták meg, amelyek egy az Irán európai terrorszervezetébe mélyen beépült informátortól származtak. Az illető személyt, akiről csak Savit tudta, hogy férfie vagy nő, a nagy I-betűvel jelölték. Amit mind Játov, mind Savit eltitkolt, hogy ennek a titokzatos ínek Irán Bonni Nagykövetsége harmadik emeletén lévő irodáihoz és kommunikációs helységeihez szabad bejárása volt. Innen irányították a nyugat-európai terrorcselekményeket. Nemrégiben próbáltak egy tonna szemtexet és elektronikus detonátorokat kicsempészni Libanonból és Spanyolországba szállítani. A muszattól kapott információk alapján a spanyol hatóságok átvizsgálták a rakományát, amint spanyol vizekre értek. Ám ezen a novemberi megbeszélésen nem Irán jelentette a fenyegetést, hanem Irak. Ínek sikerült megszereznie egy másolatot a részletes iraki hadi tervről, amelyben szó van a SZKD rakéták biológiai és vegyi rakétafejekkel történő felszereléséről és bevetéséről. Irán, Kuwait és Izrael ellen. Megbízható-e az információ? Ez a kérdés foglalkoztatta a jelenlévőket. Í minden eddigi jelentése igaznak bizonyult. Kapcsolatba lépni vele sok időbe került volna, és egy másik kátsa beavatását jelenteni. Egy informátort kihozni az illegalitásból hosszadalmas folyamat. Ha továbbra is lojális marad, akkor ránézve kockázatos is volna. Ám valamilyen módon mégiscsak ellenőrizni kell az adatokat. Egyetlen megoldás marad, hogy a haditervről megtudják az igazat, ha Sálamot Irakba küldik. A helikopter a legmodernebb jordán radarok számára is láthatatlanul repült az iraki határ közelébe, ahol shalom kiugrott és eltűnt az éjszakába. Az alapos kiképzés ellenére nem volt felkészülve erre a pillanatra. Tökéletesen egymaga volt. Ahhoz, hogy életben maradjon, együtt kellett élnie a környezetével. A meglepetések tekintetében semmi nem veheti fel a versenyt a sivataggal. Egy dolgot nagyon belevertek. Az első hiba, amit elkövet, az utolsó lehet. Három nap telt el, mióta ledobták az ellenséges vonalak mögé, és most ott lapult az iraki vádi mélyén. Egyetlen fegyvere, amit egy sárami törzs megtalálhatnak, vadásztőre volt. Számtalan módon tudott vele ölni, vagy mást, vagy önmagát, ahogy a helyzet hozza. Végső esetre ott volt a tabletta is. Eli Kohán megkínzása és halála óta minden Irak, Irán, Jemen vagy Szíria területén dolgozó ügynök felhatalmazást kapott, hogy szabad belátása szerint elkövethet öngyilkosságot, inkább, mint hogy barbár vallatók kezére jusson. Salom várt és figyelt. A vádi mögött úgy egy kilométerre a nomádok imához készülöttek sátraik előtt. A szél közel hozta a kutyák ugatását, de az állatok nem hagyták el a tábor területét, legalábbis amíg a nap föl nem kell. Az előzetes információk szerint a konvoj a hegyek és a tábor között jelenik majd meg, tőle kisébe arra. A nap már magasan járt, amikor a konvoj végre megjelent. Egy Skad hordozó rakéta állvány és mögötte a kísérő járművek. Nem egészen egy kilométerre volt már, amikor a menet megállt. Sállom fotózni kezdett, közben mérte az időt. Az iraki személyzet negyed óra alatt tudta kilőni a szkádot. A rakéta nagy ívben felemelkedett, majd eltűnt a határon. Kis idő múlva a menet továbbhajtotta a hegyek felé. Az a rakéta perceken belül elérheti Tel Avivot, vagy valamelyik Izraeli várost, ha ez nem csak gyakorló lövés volt. Sálom elindult vissza Tel Avivba. Hat héttel később, 1991. január 12-én már ő is ott ült az USA Georgia állambéli légibázisán tartott megbeszélésen, ahol a Mossad, az Aman és az amerikai zöld zöldsapkások, valamint a Seál képviselői vettek részt. Miután Sálom visszatért a sivatagból, Savit tájékoztatta az amerikai vezérkari főnököt Earl Steenert, hogy Saddam készül valamire. Mint az USA első számú katonai vezetője, tudta a jó felderítés aranyatér, és a közelkeleten szerzett saját tapasztalatai is azt bizonyították, hogy a muszad a legjobb ezen a téren. A konferenciateremben ülők valamennyien tudták, hogy az ENSZ által január 15-ére kitűzött határidőig a világ egy próbál párbeszédet folytatni. Saddam továbbra is az eljövendő háborút érteti. Downing vezérőr nagy azzal kezdte a beszédét, hogy tolmácsolta Washington óhaját. Izrael maradjon ki a háborúból. Ha megteszi, hosszú távon mind gazdasági, mind politikai téren csak előnye származhat majd belőle. Az izraeli delegáció erre kitette az asztalra a Sálom által készített felvételeket a SZKD rakétáról, aztán feltették kérdéseiket. Tételezzük fel, hogy Saddam nukleáris fejekkel látja el rakétákat. Azt várják el Izraeltől, hogy tétlenül nézze, amint atom vagy vegyi rakétákkal lövik őket? Mit akar a szövetséges erők parancsnoksága tenni a szkádrakétákkal, mielőtt kilövik valamennyit? Van fogalmuk, hány rakétája van Száddámnak? Dawing egyik hírszerzője azt válaszolta. Úgy ötven, minden bizonyal. Mi úgy gondoljuk legalább ötször ennyi, felelte Sáptál Savit. De az sem lehetetlen, hogy ötszáz. A döbben csendet Daoming kérdése törte meg. Tudjuk, hol helyezte el őket? Sávit nem mondhatott többet, mint hogy valószínűleg az iraki nyugati sivatagban és az ország keleti részén. Az amerikaiak egyetértettek Daominggal, hogy az jó nagy terület. Akkor jobb, ha minél előbb dologhoz látnak, mondta Sávit, nem rejtve véke alábó Dowing megígérte, hogy alaposan megvizsgálják a kérdést, és azzal a nyomatékos felszólítással zárta be a találkozót, hogy Izrael tartsa magát távol a közelgő eseményektől, ám minden információnak örülnek, amit a Mossad vagy az Aman nyújtani tud. Az izraeli delegáció azzal a kellemetlen érzéssel utazott haza, hogy ők húzták a rövidebbet a tárgyaláson. 1991. január 17-én röviddel hajnali három után és néhány órával a sivatagi vihar kezdetét követően hét szkádrakéta találat érte Tel Avivot és hajfát, lerombolva 1587 épületet és megsebesítve 47 civilt. A délelőtt folyamán Isek Shamir miniszterelnök szinte barátságtalan hangnemben azt kérdezte a Tel Aviv Washington forró dróton. Hány izraelinek kell meghalni ahhoz, hogy Bush elnök végre tegyen valamit? A rövid beszélgetés azzal ért véget, hogy Bush további türelmet kért, mire Samir közölte. Izrael nem marad sokáig, csak puszta szemlélője az eseményeknek. Samir már utasítást adott a légierőnek, hogy folyamatosan ellenőrizzék a légteret az iraki határ mentén. Bush erre rögtön megígérte, hogy ha visszahívja a járőröző vadászgépeket, azonnal küld két patriót rakéta elhárító üteget az izraeli városok védelmére, és hogy a szövetséges haderők napok alatt megsemmisítik a maradék Skad rakétákat. A rakéták tovább hulltak Izraelre. Az egyik Tel Aviv belvárosára esett január 22-én. 96 civil sebesült volt, több közülük igen súlyos, és három halott. Amnon Shahak felemelte a telefont, és a Pentagont hívta. Az ő beszélgetése még rövidebb volt, mint Samiré. Csináljanak valamit, különben most már mi lépünk. Az övöl háború hátra hátralévő napjaiban csaknem 500-an sérültek, illetve haltak meg, köztük 128 amerikai. 4000 izraeli maradt otthon nélkül. Az öbölháború után a Moszad és az Aman heves támadások keresztüzébe kerültek neszet titkos ülésén. Mindkét titkos szolgálatot mélyen elítélték, amiatt, hogy képtelenek voltak előre jelezni a fenyegetés mértékét. Kiszivárgott információk szerint Amnon Shahak és Shabtai Shavit komolyan összeszólalkoztak az ülésen. A vége majdnem az lett, hogy Shavit lemondott. Ám még nem veszett el minden a sokat támadott Mossad igazgató számára. A moszat pszichológiai hadviseléssel foglalkozó osztályát eddig csak akkor hívták, ha hamis információt kellett terjeszteni, vagy ha valakit be kellett feketíteni. Most azt kérték az újságíróktól, írjanak arról, hogy az öbölháború esetében nem arról van szó, hogy kevés információt kapott a lakosság, hanem hogy nem voltak felkészülve lelkileg arra, hogy a saját földjükön támadják rakétákkal őket. Ez volt az első alkalom. Cikkek tucatjai jelentek meg a moszad áldásos tevékenységéről, emlékeztetve, hogy nincs még egy titkos szolgálat, amelyik ennyit segített volna a szövetséges haderőknek az öbölháború során, mint az izraeli. Ugyanakkor a skádrakétáktól megrémült lakosság megnyugtatása csak akkor lehetséges, ha a pénzhiány kiküszöbölve megtalálják a pénzforrást a megfelelő védelmi rendszer kiépítésére. Hirtelen lett pénz. Izrael, aki hosszú ideje az USA műhold felvételeinek volt kiszolgáltatva, felgyorsította a saját műhold programját. Elsőbséget élvezett az a katonai műhold, amelyik irakot volt hivatott figyelni. Megkezdődött Hetsz néven egy új rakéta elhárító rendszer gyártása. Az USA-tól Patriot rakétákat rendeltek. Savit pozíciója megerősödött, a Mossad visszaszerezte a bizalmat. Iraki kácsák azt az utasítást kapták, hogy derítsék ki, a bombázások után mi maradt Saddam vegyi és biológiai arzenáljából. Kiderült, hogy Irak még mindig rendelkezett bizonyos mennyiségű lépfene, himlő és ebolavírussal, valamint annyi ideggázzal, ami elég Izrael teljes lakosságának elpusztítására, de a föld lakosságát is alaposan megtizedelni. Shubtime most azzal a nehéz kérdéssel nézett szembe, hogy ezt az információt publikussá tegye vagy tartsa titokba. A turizmus a háborút követően így is mélypontra esett, és a külföldi befektetők is elmaradtak. A felelősség nagy volt egy ilyen negatív hír Shabtai Shavit végül úgy döntött, nem töri meg az optimista politikai folyamatokat, amelyek végül a washingtoni diplomácia közreműködésével 1993. októberében Yishak Rabin és Yasser Arafat történelmi jelentőségű készfogásában csúcsosodott ki. Shavit 1996 tavaszáig vezette a moszadot, amikor is egy reggelen Benjamin Netanyahu miniszterelnök hivatta és közölte, hogy ki van rúgva. Savit meg sem próbált vitatkozni. Jobban ismerte Netanyahu-t ahhoz, hogy tudja, teljesen fölösleges lenne. Csak annyit kérdezett, ki váltja föl. Netanyahu azt válaszolta, Dani játom.